Одинадцять. П'ятдесят років існування проблеми помітно змінили наше суспільство, і деякі з цих змін виявилися досить таки несподіваними. Коли великий Том Ротвелл і Мері Сафіта поділились із публікою своїми відкриттями, це викликало серед людей шок і паніку. Уже в першій своїй публікації «Чому до нас приходять гості» вони припустили, що певні об'єкти, пов'язані з насильницькою смертю або травмами, можуть нести в собі психологічний заряд і бути джерелами. Або ворітьми для надприродних сил. Людські рештки, дорогі набіщикам речі, або навіть будь-які потенційні предмети бажання можуть підпадати під цю категорію. Так само, як і місця вбивств або нещасних випадків. Ця сенсаційна думка спричинила загальне божевілля. Кожна річ, що мала мати хоч який-небудь психологічний вплив, викликала страх і огиду. Старовинні меблі та інший антикваріат безжально трущили чи викидали в темзу. У Національній галереї один священник зірвав зі стіни і розтоптав ногами безцінний старовинний портрет, бо він, мовляв, якось хитро дивився на нього. Все, пов'язане зі старовиною, викликало підозру. Стрімко зростав справжнісінький культ нового, залишки якого збереглися і донині. Смішно Смішною видавалась навіть думка про те, що хтось може всерйоз зацікавитися джерелами, цими небезпечними речами, які слід негайно нищити. А роботу з їхнього знищення – доручили агенціям. Проте згодом з'ясувалось, що ці заборонені речі все ж таки цікавлять декого. І до того ж не одну категорію покупців. з'явилися як колекціонери, так і перекупи. Чорний ринок психологічно небезпечних предметів почав процвітати завдяки підпільним продавцям артефактів. Ще коли я навчалась у Джейкобса на півночі Англії, мені казали, що трикляці торговці артефактами цілковита моральна протилежність агентам. І ті, й інші полюють за джерелами, але торговці роблять це заради власного прибутку, а агенти – заради суспільного добра. І ті й інші мають таланти. Але якщо агенти користуються ними, щоб захистити суспільство від гостей, то торговці про таке і не думають. Агенти обережно поводяться з небезпечними артефактами. Спочатку знешкоджують їх за допомогою срібла і заліза, а потім відправляють до крематорію «Фітас» у Клеркенвелі. А от торговці навпаки – продають свою здобич за найвищими цінами. Країною ходили чутки про лиховісних колекціонерів, одержимих сектантів чи ще гірших осіб, які купували смертоносні джерела з метою, що наводили на звичайних громадян справжній жах. Власне кажучи, торговці артефактами були злодіями, покутьками суспільства, які нишпорили по кладовищах і склепах, шукаючи здобичі для продажу. Не дивно, що добром це найчастіше не закінчувалось. Проте кінець, який спіткав бідолашного двейна Недлса, здавався нам ще страшнішим. Наша знахідка викликала страшенний переполох на всьому кладовищі Кенсел-Грін. Менше ніж за годину тут з'явився інспектор Барнс із цілим натовпом фахівців з Депрік, які негайно відсунули в бік Кіпса з його помічниками. Кіпса наша знахідка по-всправжньому схвилювала. Він відчайдушно крутився біля поліції, намагаючись знайти хоч і кінебудь пропущені нами докази, аж поки Барнс наказав йому забиратись геть. Проте, правду кажучи, навряд чи фахівцям пощастило відчукати тут щось нове. Пошуки на березі каналу під огорожею не виявили жодного сліду ані Недлсового спільника, ані зниклого дзеркала. Справжня причина смерті торговця так само залишалась таємницею. Одне слово, сонце вже сідало, коли ми нарешті розійшлись по окремих завданнях. Ми з Локвидом викликали таксі до Південного Лондона. Джордж, аж крекчучи від хвилювання, вирушив розкопувати архіви. Хлопчина з нічного варти, що тепер удавав із себе справжнього агента і бундючно походжав кладовищем, нап'явши кашкети на бакир, взявся до виконання своїх обов'язків, пообіцявши негайно зателефонувати нам на Портленд Роу, якщо почуєш щось цікаве. Не знаю, що тут подіяло більше – локводиве завзяті і харизма, чи, вірогідніше, гроші, що обрящало у нього в кишені. Тепер він в усьому слухався нас, а ми досі навіть не знали його імені. «Отже», – запитала я Локвида, через п'ять хвилин, коли таксі вже мчало нас уздовж «Еджвер Роуд», – «Ти збираєшся нарешті сказати мені, куди ми їдемо?» Тонкі вуличні тіні купались у сонячному золоті. Крамниці переживали останній великий наплив покупців перед довгою, повільною моторошно-нічною порою. Ми, агенти, називали цю пору позиченим часом. По кілька зайвих світлих годин випадає лише всередині літа. В ці години багатьох людей переповнювало дивне завзяття. Щось на зразок непокори близькі темряві. Люди намагалися якнайбільше з'їсти, випити і зробити. Крамниці сяяли світлом і веселищами, тротуари повнились натовпом. Тільки-тільки засвітились захисні ліхтарі. Промені надвечірнього сонця вигравали на обличчя Локведа. Він мовчав, поринувши в думки. Та коли нарешті обернувся до мене, його очі аж блищали від азарту гонидви. Як і завжди, це саме почуття передалося і мені. Нам треба побачитись з однією людиною пояснив він. Гадаю, вона зможе допомогти нам знайти нашого втікача. Що ж це за людина? Полісмен чи агент? Ні, торговець артефактами. Тобто продавчиня артефактів. Її звуть Флобоунс. Азарт у моєму серці вщух. Я вирічилась на Локвода. Продавчиня артефактів? Так, моя знайома дівчина. Коли смеркна, ми знайдемо її біля річки. Він безжорно-визорнув у вікно. Так, ніби ми їхали просто по крамницях. Зненацька в мене загула голова, як тоді, коли зі мною розмовляв Череп. Те саме відчуття, ніби світ довкола став химерно кривобоким. «Потаємний, облудний», – пригадала я слова Черепа. Звичайно, я нітрохи трохи не вірила йому. Проте ми з Локведом уже рік працюємо разом, а про Фло я сьогодні почула вперше. «Ця продавчиня артефактів», – перепитала я. «Як ви з нею познайомились?» «Ти ніколи не розповідав про неї. Це було давно, я тоді тільки починав працювати агентом. Але ж ці торговці, вони поза законом, хіба не так? Жодному агенту не дозволяється приятелювати з ними. Коли це ти стало такою завзятою прібічницею правил Депрік-Люсі? Зараз нам будь-що потрібна допомога. Нас не здогоняє кіпс. І до того ж ця робота небезпечніша і складніша, ніж я гадав. Ти маєш на увазі дзеркало? Перед моїми очима досі лежало ціле складовище. Вирічені очі, скривлений гримасою жах у рот. «Так, дзеркало. Та навряд чи справа тільки в ньому. Барнс щось приховує від нас. Навряд чи це, звичайно, старе джерело. Тому Джорджева праця зараз потрібна нам, як ніколи». Локват мляво позіхнув. «Не хвилюйся!» «Фло – своя людина!» «Не така відлюдкувата, як інші торговці артефактами. Охоче поговорить із нами, хоча й вередливо. До неї просто треба мати правильний підхід». О, до речі, Локвуд несподівано підхопився з сидіння, посунув у бік із сушеної лаванди, що висів перед ним, і звернувся до водія. Зупиніться, будь ласка, на станції Блекфрайс біля отого маленького газетного кіоска. Він з усмішкою обернувся до мене. Нам треба купити людяників з лакрицею. Між станцією Блекфрайс і Соутворським мостом, що з'єднує сіті зі старовином Соутворком, Річард з чертем заповертає на Південний Схід. Течія тут повільніша, і під час відпливу на південь від Саутворського мосту оголюється широка смуга мулястого берега. Локфут показав мені на цю смугу, коли ми прямували мостом у світлі останніх сонячних променів. Рече за все флотам на березі, – сказав він. Свої звички вона змінює так само рідко, як і білизну. Щоночі вона розпочинає свої пошуки тут, біля моста, куди припливом заносить усілякий мотлох, а потім вирушить нижче за водою. А що вона тут шукає? – запитала я, хоч уже й передбачала відповідь. «Ти й сама знаєш. Кістки, артефакти, потонулі речі. Все, що можна знайти в річковому мулі. Чудово!» – відказала я. «Просто не можу дочекатися зустрічі з нею». І поправила на поясі рапіру. «Тільки не лякай флос зброєю», – попередив Локвот. «Найкраще буде, коли я поговорю з нею сам. Ходімо». Ми пролізли через виїмку в парапеті і спустилися кам'яними сходами, що оточували кам'яну основу моста, арка якого височила над нами. Довколо тхнуло мулом і гнилизною. Ми вийшли на брокований провулок, що вів уздовж набережної. За нашими спинами височили темні, наче скелі, будівлі складів. Стовп з іржавим ліхтарем хилився до муру, наче засохле дерево. В ліхтарі мерехтіла брикосова-рожева куля світла, що не осявало нічого, крім вузеньких сходинок, які вели вниз до води. Довкола в нічній пітьмі клубачився річковий туман. Локвод знову попередив мене. Тепер тихше, я не хочу налякати її. Ми зійшли сходинками вниз. Від муру нам було видно північний берег, переламану смужку вогників на тлі величезної сірої маси лондонських шпилів. Вода відступала, понуро виблискуючи в далині. Усюди було спокійно і тихо. Локот підштовхнув мене і показав уперед. Туди, де над самісіньким берегом, підстрибувало помаранчеве світло ліхтаря. Відблиск цього світла, примарні на читінь, мерехтіли на мокрій ріні, на болотяних травах біля річки, на принесеному водою мотлоху, дерев'яних і пластмасових уламках, шматках металу, пляшках, що стриміли з мулу. Поряд, зігнувшись і старанно обминаючи освітлені місця, прокрадалась згорблена постать. Вона раз по раз зупинялась і методично порпалась у смітці. Однією рукою вона тягла важкий ламток, що волочився за нею і залишав у мулю ривчасту борозну. І цей слід, і сама ця скорчена постать нагадували мені радше велетенського слимака з дна темзи, ніж звичайну людину. «Ти хочеш говорити з цим чудовиськом?» – прошепотіла я. Локвіт нічого не відповів і вирушив сходами далі. Я подалася за ним. Десь на півдорозі мої черевики захлюпали по вологому моховину. Локвот був уже на останній сходинці і раптом зупинився, привітально підняв руку і гукнув у темряву. «Агов! Фло!» Постать серед мулу завмерла. Я радше відчула, ніж побачила, як на нас дивиться здалека її бліде обличчя. Локвід повторив уже гучніше. «Фло!» «А ще як це так? Я не роблю тут ніякої шкоди!» Відповідь пролунала піскливо і не дуже розбірливо. Нам варто було б підійти трохи ближче, та Локвід поводився обережно. Він і далі стояв на останній сходинці. «Фло, це Локвуд!» – запала мовчанка. Постать рвучковий простилась. Я навіть подумала, що вона зараз обернеться і втече. Аж тут пискливий голос пролунав знову, непевну і злякану. «Це ти? Якого дідька тобі треба?» «Чудово!» – буркнув Локвуд. Воно саме в доброму гуморі. Він кахикнув і знову гукнув. «Нам треба поговорити!» Постать, схоже, придивлялася до нас. Кілька секунд ми не чули нічого, крім плюскотіння води вздовж берега. «Ні, я занята. Ідіть собі. Я приніс тобі людяників з лакрицею. Підкупити хочеш? Тоді сим грошенята!» Знову запала мовчанка. Аж раптом голова в постаті схилилась набік. «А що за людяники? Підійди і подивися!» Я побачила, як постать поволі рушила до нас через смердюче болото. Найбільше вона скидалась на нічну відьму з дитячих кошмарних снів. Моє серце тьохнуло. «Е, а що було б?» – поцікавилась я в Локвуда. «Якби вона була в поганому гуморі!» «Краще не питай», – відповів Локвод. «Я сам бачив, як вона кинула одну дівчину-агента в річку. Отак ухопила за одну ногу і кинула. Тоді вона, до речі, теж була в доброму гуморі. Але ти їй сподобаєшся, тут я певен. Тільки не балакай зайвого і лишайся на безпечній відстані. Я все зроблю сам». Незаграбна постать наблизилась до нас, тягнучи за собою лантох і несучи попереду ліхтар. Я помітила бліду брудну руку і краєчок потріпаного солом'яного бриля на голові. Здоровенні чоботи чвакали по мулу та ріні. Ми з Локвода мимоволі позадкували. Несподівано долину в потім прокльони. Лантух випав з руки і приземлився на каменях. Постець нарешті зупинилась і випросталась. Тепер вона стояла просто серед болота, під сходами, і дивилась угору на нас. У світлі ліхтаря я нарешті розгледіли її як слід. Першою несподіванкою, особливо зараз, коли вона позбулася свого тягаря, виявилось те, що Фло була напівголови вище за мене. Про її фігуру важко було сказати щось певне, бо людина при здоровому глузді навряд чи наважилась би зазирнути під її одяг. На ній була невимовна брудна синя куртка, що майже сягала її колін, геть заляпана знизу вологою та мулом. Куртка була з під неї визирала сорочка з бруднющим коміром і ще брудніша велика ковтина, яка просто таки висіла над старезними вицвілими джинсами. Ноги в неї чи самі собою були здоровенні, таких я не бачила ще ні в кого, чи просто були взуті у високі чоловічі гумові чоботи, чи те й інші заразом. Носаки чобіт були вивернуті, наче лапи в качки, і гучно хлюпали по мулу й воді. Стан фло був двічі обкрученим мотоском, що правив її за пояс. На цьому поясі між бганками куртки щось висіло. Можливо, то була навіть рапіра, яку не дозволено носити нікому, крім агентів. З її згорбленою постатю і кульгавою ходою вона могла б видатись підстрокуватою. Отож, другою несподіванкою для мене став момент, коли Фло скинула свого бриля з широкими крисами. Під копицею волосся світлого і жорсткого, як стара солома, було повно бруду. На чолі, в зморшках біля очей, у кожній найменшій заглибині. Це робило її схожею на звичайного лондонського бурлаку, який шукає собі безпечного прихистку на ніч. Проте насправді цей бурлака був дівчиною-підлітком, з невеличким кирпатим носиком, широким обличчям, рожевими заляпаними мулом-щоками і ясно-блакитними очима, що блищали наче зорі в ліхтарному світлі. Вуста її були широкі, скривлені в зневажливій усмішці, а голова погрозливо схилена вперед. Фло помітила мене з першого погляду, однак зосередила всю свою увагу на Локвуді. «А ти не змінився?» – сказала вона. «Такий самий красунчик!» Локвуд усміхнувся. «Привіт, Фло! Давно не бачились!» «А вже ж! А ти й досі не можеш купити собі хороший костюм! Диви, не нахиляйся низько в цих штанях, а то сором не оберешся! Я ж ніби казала тобі, щоб ти сюди більше не пхався!» «Справді? Я щось не пригадую!» А я хіба не казав тобі про людян, із з лакрицею? Це нічого не змінює. Давай на їх сюди. Вона взяла паперовий пакунок худою рукою, схожою на кіготь, і засунула його кудись під куртку, непристойно присівши. А тоді пирхнула. А це що за діваха? Це Люсі Карлайн, моя помічниця, відповів Локвуд. Відразу скажу тобі, що вона не має жодного стосунку ні до Депрік, ні до агенції Ротвелл. Вона незалежний оперативник, працює зі мною, я довіряю їй своє життя. «Люсі, познайомся. Це Фло». «Привіт, Фло», – сказала я. «Для тебе, Флоренс Бонер», – пихато промовила дівчина. «Знайшов собі ще одне опудало, Локведе». Я сердито блиснула очима. «Пробачте, я професійний агент». «Що значить «ще одне опудало»?» «Послухай, ну, Фло, я розумію, що ти заклопотана». Перервав Локвед тим голосом, яким зазвичай розмовляв з дратівливими клієнтами, з сердитими кредиторами, що висаджували наші двері а потім розцвів у широченій сонячній усмішці. Я не хотів турбувати тебе, але нам потрібна твоя допомога. Кілька слів і підеш собі. Вчора стався злочин, поранено підлітка. Нам відомо, що це скоїв один торговець артефактами, але ми не знаємо, де його зараз шукати. Якби ти могла підказати нам, блакитні очі фло примружились і зникли між брудними зморшками. Годі шкіритись, відповіла вона. Торговець артефактами. Як його звуть? Джек Карвер. Від річки війнуло холодним вітром, що в копуцю волосся на голові Фло Боунс. «Пробач, у нас закон мовчання. Своїх ми не виказуємо, тільки так і виживаємо». «Про це я чу», – відказав Локвот. «Тільки знаю, що ви не лише конкурентам горлянки ріжете, а й рідних бабусь за шестипенсивик продаєте». Дівчина стинула плечима. «Чого не зробиш заради власного здоров'я?» Вона вхопилась за сві лантух. «А я не хочу, щоб мене винесла припливом на берег. Бувайте!» «Фло, я ж приніс тобі людяники!» «Цього замало!» «Нічого не вийде, Локваде!» – мовила я. «Вона просто боїться. Ходімо!» Я взяла його за руку і обернула до сходів. Обличчя дівчини раптом витяглось і зблідло. «Що ти сказала?» «Люсі, не роби дурниць!» Та я вже не могла мовчати. Фло Боунс так розсердила мене, що я вирішила сказати це їй щиро. Часом надмірна чемність лише під'юджує. «Гараст!» – вигукнула я. Нехай собі й далі хлюпочеться в брудзі, поки ми ганяємося за чолов'ягою, що поранив підлітка і розгробував могилу. А ще в нього зараз страшний артефакт, який, можливо, загрожує цілому Лондону. Кожному своє. Ходімо. Стрибок, і перед зі мною з'явилась її смердюча куртка. А брудне обличчя притулилося до мого. Я відсахнулась. «Щось мені твої балачки не подобаються!» – процідила Флобоунс. «Нічого!» – лагідно відповіла я. «Я тобі не дорікаю. Кожному треба знати своє місце і боятись небезпеки. Так заведено. А тепер відсунься, будь ласка, назад зі своїм лахміцем». «Думаєш, я тут боюся небезпеки? Думаєш, моя робота така безпечна?» Обличчям дівчини промайнула ціла череда почуттів від гніву і до хитромудрого задуму. Хоч в останньому, за темрявою брудом на її обличчі та бурчанням у череві, я впевнена не була. «Ось що я тобі скажу!» Провадила вона, несподівано відліпившись від мене і легенько пострибавши вбік у своїх здоровенних чобоцях. «Пропоную вам обрудку. Ви мені, а я вам!» Вона зупинилася серед мули і підхопила ліхтар. «Підходьте сюди, якщо не боїтеся замочити ніжки, а потім я розповім вам усе про нього». «Виходить, ти знаєш Джека Карвера?» – спитав Локвуд. «І розкажеш про нього нам?» «А вже ж!» – Очі блиснули, а рот вишкірився. «Тільки спочатку трохи покопайте ручками мул. Мені теж треба допомога. Я тут дещо не змогла зробити сама». Ми з Локвідом перезирнулись. Правду кажучи, божевільна посмішка дівчини не викликала в нас великої довіри. Проте вибору не було. Ми мали продовжувати своє розслідування. Ми зіскочили з піску в мул. Через 20 хвилин мої черевики геть просякли, а легінси вимокли аж до колін. Тричі я спотикалась і вичовгала одну руку в бруді. Те саме відбувалося з локводом, та він зносив це без жодного нарікання. Ми прямували за ліхтарем Флобонс, що підскакував і пересмикувався в її руках, мов болотяний вогник. Вийшовши з-під непроглядної темряви моста, ми рушили со набережною, набережну, від якої з правого боку відпливали кучеряві хвилі. Над річкою клобочився туман. На протилежному березі, мов чорна безформена скеля, височіла пристань. Червоні й помаранчеві вогні мерехтіли на кінцях кранових шхогел і стріл. Ось ми й прийшли, озвалась Флобоунс. Вона підняла ліхтар. З бруду двома рядами стирчали високі чорні дерев'яні стовпи. Путів з дванадцять заввишки, що позначали лінію давно зруйнованого причалу. Стовпи геть пообростали почорнілими водоростями і скойками. Подекуди на них ще збереглися залишки гнилого настилу. Найдальший із цих стовпів височив ліворуч від нас. Там, де ми стояли, був лише м'який перемішений з дрібними камінцями мул. Флоубонс помітно пожвавішала. Вона кинула вбік свій лантух і підійшла до нас. «Ось ми і прийшли!» – повторила вона. «Тут те, що мені треба, тільки я не можу до нього дістатись!» Локва дістав ліхтарик і посвітив ним довкола. «Ану покажи! Якщо ця річ важка, у мене є мутузок!» Флора яготнула. хе хе хе Та ні, не важка! Навіть маленька! Треба тільки почекати! Стійте на місці – це ненадовго!» Сказавши це, вона майнула до найближчого стовпа, обійшла його і подалася до наступного, безупинно хихочечи. Я нахилилася ближче до Локвода. «Невже ти не бачиш?» – прошепотіла я. «Що вона цілком божевільна?» «Так, у неї дещо дивокувати вдача». «Ще й така огидна!» «Ти підходив до неї близько!» «Цей сморід? «Знаю!» – лагідно відповів Локвод. «Запах справді трохи неприємний». «Мені від цього смороду аж носа закладає!» «Якщо...» – я замовкла, несподівано стривожившись. «Що таке, Люсі?» «Ти нічого не відчуваєш?» – запитала я. «Щось починається!» Я засукала рукави. Мої руки вкрилися гусячою шкірою. Серце забилося вдвічі швидше, а шию залоскотало. Кожен агент знає, що ці прикмети віщують прояв. «Наповзає страх!» – провадила я. «І холод! А ще...» «Чуєш цей запах? Ніби гнилизна!» Локвот нюхнув повітря. Правду кажучи, думав, що це від фло. «Ні, це гості!» Ми разом витягли свої рапіри і схвильовано втупились у морок. Десь далеко, між стовпами, стрибав ліхтар фло і було чути її реєт. Туман заклубачився ще густіше. Нас оточила пітьма. Привиди наближались.